Hi havia una vegada un nen que es deia Jaume i una mare que eren pobres. No tenien diners per menjar, només tenien un animal, una vaca, que donava llet. Però amb allò no era suficient. Un dia la seva mare va decidir vendre la vaca. El nen va agafar la vaca i la va netejar. Li va posar una corda i va anar al mercat. A mig camí es va trobar un senyor que portava un sac ple de monguetes, que segons ells eren màgiques. El senyor li va proposar de canviar la vaca per les monguetes màgiques i el Jaume va acceptar. Després, quan va tornar a casa, el Jaume li va explicar a la seva mare que havia canviat la va cap per les mongletes màgiques i la seva mare es va enfadar molt. Li va castigar a la seva habitació i va llençar les mongletes per la finestra. Des de la finestra de la seva habitació va veure que les mongletes màgiques havien crescut. En Jaume va pujar a la mongletella hi havia un castell. Dintre hi havia un gegant que estava menjant molt i al costat una gallina que posava ous d'or. En Java no va poder resistir-se i va esperar que el gegant s'adormís per poder-se emportar la gallina. Després va tornar a casa i va ensenyar la gallina a la mare. Van tenir diners per menjar fins que la gallina va morir. En Java va tornar al castell, va pujar i va deure un sac de monedas. I va agafar les monedes i va tornar a casa i van tenir per menjar fins que les monedes es van acabar. Quan s'havia gastat la bossa de, de diners, el nen va tornar al castell per tercera vegada i va veure una arpa molt bonica i una caixa que cada cop que la tancava si l'obries sortien diners. En Jaume es va emportar l'arpa i la caixa i de sobte l'arpa va començar a cridar al gegant. L'home es va despertar i li va perseguir. En Jaume va baixar molt ràpid per la mongetera i va veure el gegant que estava baixant i el Jaume li va dir «Mama, mama, mama, agafa la destral, el gegant està baixant, dona'm la destral». I en Jaume va agafar la destral i va tallar la planta fins a tirar-la i el gegant es va caure i va morir. En Jaume i la seva mare van deixar de ser pobres i compte comptat i la mongetera màgica s'ha acabat.